«Ага, борщик!» – збентежено пробулькотіла Дея. «А ну-мо, ну, ви мені полумисок!» – усміхався Плат. «Хай я скуштую цього борщу, який так незвично пахне!» «Ти голодний, Плате? Я тобі краще дам каші зі шкварками, дуже смачна!» «Дякую, Дея, але мене чомусь тягне на борщ!» Плат посерйознішав і жорстко подивився деї в очі. Вона знічено відвела погляд. Плат уважно придивився до горщика, в якому варився деїн борщ. Дешева кривобока посудина з нехитрим тисненим орнаментом, виготовлена у віддаленій громаді від сталих людей чорної вівці. Можу тебе похвалити, ідея, що для приготування цього борщу ти вибрала свій найгірший горщик. Плат узяв дерев'яний рогач, зняв горщик з вогню, винес на двір і з розмаху тріснув ним об камінь. Тоді зібрав черепки і пошбурляв на чотири сторони, а на землю, де розлився деєн борщ, помочився. Малюючи струменем знак охорони. Ось так де є? знову заусміхався Плат. Злочин твій великий. Але позаяк ти не взяла для цієї справи мальований у трибарви горщик з громади людей бика, якого я мусив би розбити, то я тебе прощаю. На цей раз. А якщо ти ще раз спробуєш варити любовне зілля, щоб причарувати рана, доведеться розбити горчик тобі на голові. Навіть якщо це буде вишуканий, мальований витвір найкращих гончарів краю. Ти й утямила. Дея мовчки кивнула і схилила голову, щоб Плат не бачив її сліз. І тобі нема чого плакати, вже примирливо сказав Плат. Ти та і так на особливому становищі в громаді. Ранові солодко з тобою кохатися, хоча в нього я молодша і красивіша за тебе, законна дружина, але він її не любить. Йому, бачиш, добре з тобою. Та цьому прийде кінець, і жоден любовний напій не втримає рана біля тебе. Коли, прошепотіла дея? Не скажу, твердо відповів Плат. Утішайся наразі тим, що маєш. Але настане час, коли Ран покохає дівчину і так, що для нього перестануть існувати всі жінки світу. Тоді ти змушена будеш відступити. Якщо захочеш, ми тебе одружимо зі справним чоловіком. А якщо будеш противитись, я особисто спалю тебе живцем на вогнищі». За що зблідла дея? За злі чари, залежно від того, якою буде погода. Якщо засуха – за відвернення дощу. Якщо ж потоп – за його дощу накликання. Була б відьма, а звинувачення завжди знайдеться. Рана Степового, вождя людей яскравого сонця, що вірують у Бога Сина Одного Є, зверхника городища Рангорода, очільника кінного і пішого війська, покровителя хліборобських громад вгору і вниз та по обидва боки ріки, турбувало інше. Військо його зростало, але на нього не вистачало сучасної зброї. У них було лише кілька мідних кінжалів і кливців, відбитих степовиків. А решта ножі, бойові сокири, наконечники стріли списів з, з кременю. Ран розумів, що коли він не переозброїть своє військо на мідь, у першій же битві з суперником, який має мідну зброю, йому буде непереливки. А найвірогіднішим ворогом рана були степовики вождя Ларі – люди вепра, які, крім іншого, мали страшні мідні кливці. А що правда, казали полонені степовики, самі люди вепра міді не добували, а вимінювали її на коней у віддалених за дві ріки на південний захід носатих людей вужа. А вже ковалісти повиків виробляли грізну зброю. Але рано від цього легше не ставало. Він знав, що рано чи пізно йому доведеться зіткнутися у смертельній сутичці з Ларі та його ордою. Бо після завоювання дрібних громад у цілому краї, між трьома ріками, залишилися тільки дві войовничі потуги – Ран, і Ларі. Сили в них нерівні. Хоча і одні, і інші вміють воювати на конях, але степовики мають більше бійців і більше мідної зброї. А це суттєва перевага. Тож Ран напружено думав, як озброїти своє військо міддю, ще... До того, як він зійдеться у великій битві із степовиками Ларі. Ран завойовувало дедалі більше невеликих хліборобських громад, але в жодній із них не було мідного виробництва. Лише де-неде траплялися мідні кінжали і прикраси, вимінені у віддалених сусідів. Гаран знав, що мідь добувають і виробляють з неї різні речі на його першій батьківщині, на землі людей бика. Але вторгатися туди він ще не мав ні сил, ні рішучості. Можна було з людьми бика торгувати, але чим? Посуд Ранові гончарі хоча й малювали, проте в людей бика він кращий. Сіль, яку ран брав, як данину з громади чорного лиса, люди бика собі брали, скільки хотіли, з підгір'я. Хутер диких звірів було вдосталь скрізь, а коні людей бика не цікавили. Залишалося одне – завоювати їх і змусити платити данину міддю та мідними виробами. Але як воювати – з кількома десятками потужних громад людей бика, які перед загрозою зі степу неодмінно об'єднаються, маючи до того ж у тилу войовничу орду Ларі. Ран сподівався, що вирішальної битви з Ларі вдасться уникнути ще рік-два, а за цей час він десь знайде мідь, або завоює когось, хто має мідне виробництво, або з кимось почне торгувати.